اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نها أيها المزمل. مُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَبِنْقُسْ مِنْهُ قَلِيلًا عوزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا دیزیانہ دنہیشتے میں سپارے ہیں سورت مزم مل شروع کی آدی سورت تا سورت مزم مل هم وی اونم سورت یا ایوہ المزم یا سورت قوم اللیل یا سورت قیام اللیل مختلف نمونہ اغه و دغه شي او زیات مشهور اغه د غلوم بنینوم ده ځکه الله جل جلاله او نبی السلام دا پدې لپسر نه دا کړل دا اوازې ور کړې ندین نوم سره زیات ترغم مشهور دې او زم خبره دا صورت مصحف کې چې کومه تر نمبر دی او اسمان ندرم نمبر نازل شوی د دې نه مخکې دوه سورته ریودات دریم نمبر کې نازل شوی غرستو ده صورت القلم نه نون قلم نه او مخی د صورت مدثر نه قرآن کیم ده اغیه نه مخی او ده اغیه نه مخی نازل شده او ربط او منصبت د ما کبل زرا مخی صورت چه تیر شنه اغم مکی صورت ته دا او دایو صورت هم مکی صورت ته مذامین مکید واړو کې صداقت د قیامت شو صداقت د نبی اسلام شو مساله د توحید شو مکه کې مشرکان نه د شرک شو نو د قسم مذامین د اشتراک دی او دوې مناسبت چې د اگر کے دا دعوت اثر ذکر رو دے کے دا دعوت تیاری عبادت کول زان تیارول صلاحیت پیدا کول چی قرآن نازل شی او مخ کے اثر ذکر شو چی اثر شو د قرآن پی جن او جن کے صورت جن کے ندائی زمنی و قل اوحی علیہ پیغمبر اوہ چی وہی کولی شی مادن. نگوئے کہ اے کے زیمنی ندوا دے کہ صراحتن ندادا آواز دے یا ایوہ المزم بارحال دوڑا ربط مناسبت واضح دے مکی رے مکیتو نزول لے او مکی صورتو یاد ساتے داغی یا تون لنڈن لی پاغی کے زیاد تر احکامات نی داغی الفاظ سختی داریبیت په اعتبار سرہ لمانی په اعتبار سره د دلیل په اعتبار سره او دی کې نزول په اعتبار سره یو خبريان ساتي مفسرین وایي د ابتدا کې د تاجود ذکر دي دایي سورۃ لاول نازل شو یو کډ بیا د اایات نازل شو اخیری اایات او السلام او پر سرينده خبرم کې چې دا بیا یو کال بعد نازل شوه د مدینه کې نازل شوه دې دواړو خبرو کې لوګون ته کې اشكال لې چې دا په ابتدا د سورته نو کې د دریم نمبر ده نو دې بیا مدینه ته څنګه لاړ بیا خو پرسه بلا زمانه تر شو دیر لسکاله نبي اسلام मेहनत کړه او بیا اخيري آیات مکه کې څنګه یو کال بعد نازل شوه مس کې خو بلا زمانه ده نو یا بهدا خبر اکی چې دا اخیری آیات مکه کې ددا خبر صحیح نه ده یا بهدا خبر اکی چې دا یو کال لا فاصله صحیح نه ده ورحالې په سمه د تفصیل وکردم د یو کال دا چې دا اخیری آیات چې په دې کې د تہجد الاول فرض او بیا پرزیت ختم شو نو دا اخیری آیات یو کال نه ده د مدینه کې یو کال بعد نه ده دا نور مکه کې نازل شوه د دریم نمبر کې او دا یو آیات اخیری بیا کم ځای نازل شو دي مدینه کې نازل شو دي کال والے د خبره درست نه ده دا روایت کمزوري ځکه مس کې په اصل لړې راځي دا غا اخیری آیات ان ربک عالم انک تقوم دک چکم آیات ته نو دا بیا مدینه کې نازل شو نور مکه کې ان ربک عالم انک تقوم بیا د خبره یاد زده چې مزامین د صورت نو خلاصہ مزامیم د دې چې د نبی صلی الله علیه و سلم پیارې ذکر دي قران به ملاویږي به تبلیغ به کا اگې ابتدائی حالات تي ملاول فلہ عبادت کو مل لے ل الا کلل تہجد کو الزان تیارل زکه مخ کې ب ذمہ داری ملاویږي نو اغه ذمہ داری بیا سوره مدثر کې ذکر ده او دل تا که زان تیار کا تا تا با درون قرآن در کولش دا اخکاماتو نڑک نو دی که نبی علیہ السلام تا دی تیار ای ذکر دی تسکر دا او دارنگی تخویب تی منکرین و تا چکم خلق کیامت نمنی دی کیامت مسله اجمالی طور دی فرعون واقعان ذکر شوی دا نو منکرین او د قیامت باندې رد دے. نو تیاری کول تحجد و او مسله او د قیامت مسله د قیامت منکرین باندې رد دغه تذکرہ او د دې صورت تمييزات چې دې صورت کې اشتاو بلکې نشته خاصیات نو د الفاظ یا ايها المزمل بل ځکه نه ذراګ پدې لفظ سر ندا دا د دې صورت خاصیت ته د بنځه کې نه شي دا کی امر الليل او وجو د تہجد او وجو د عدل دی بل ځکه ذکر نه ده د قیامت مبارک دمرا وګدواله درځي چې الله پرمحي یوم میجعل الولدان نشيبا ماشومان او ببا کې بختس پنشي بډاګان مش نه په دې الفاظ سره دا الله جل جلاله د صورت کې ذکر کړی دی بل ځای کې نه دی ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحيم یا ايها المزمل اي صدر غستن کیا کپڑے د ځان ته اون کیا کمبل د ځان ته کیا قوم الليل الا قليلا ادرجا دشبي الا قليلا مگر لوغتنہ د شپې او درګه الله ته مسکو نو نه مراد د غ صرف ولاړه نه دا مراد ته نموس کې او درې د مراد دی اوبل مزمل سره نبی له صلوات و سلام ابتدا کې و هي کې محبت په لوغتنہ انسان ویریږي جسم کا خیال ګړي انسان ویریږي نزان صدر کې راغونګي معززمانم زر زر کټ تو کیجو ځان پټ عام طور چې سړې لون ته ډسټرب شي یا بیمار شي یا لګیر را شي ابتدائی حالاتو نبیلی اسلام باندې بداسې لګون ته کې ابتدای کی وایي سره بوجونت را تا ګیر غونته براد لا نبیلی اسلام د اسلام بزان روان غړ الله او پرمایل دا ته محبت आवाज دے نرمه والا आवाज دے شفقت او منی والا आवाज دے اے کپڑو کی اے سادر کی زان بندہ کیا قوم اللیلہ اللہ قلیلہ تو ادرے گا دے شپے اللہ مگر لغن تینا دا یو امو بھاما جملہ دا دے کی وضاحت نشتا چس امرا ادرے گا خلو لغن تا نور شپا ادرے گا ورپسی وضاحت تے دا ورپسی جملہ دا دے تفسیر دے نس بہو نیم شپا مسلا نہ گینٹی شپا نو سلورنی مگینٹی پاگی کیسا شا او درے گا سلورنی مگینٹی عبادتو کا تحجودو کا نور پکے خوبو کا اوین قس قلیلا یا کم کا منہو ددینی میش پینا قلیلا لغنتے نو چل لغنتے تنور را کم کې نو یو سلس درے میسا نا گینٹی شپلا نو شپک گینٹی آرامو کا او درې ګنټي چې ګمده سو غایب و دو مو پاسو بس برکاتو کو زر زر په وخي بیا بسترې دو دام الا ماشا الله سو کوي سوک نه کوي سوک سار مو زم لټ شو چې کوي سوک نه هم بس یو په وخ په زر زر بیا بسترې دا وخي نو یا کم قددین لغون ته نو لغون تدین می نه چې لغون ته نور کم کې نور شې درې مې سلوړني مګېنټه نه د یونی مګېنټه نور او غرزونو درې ګېنټه پادشي نشپک ګېنټه او درې ګېنټه او زید علیه یا سیوا کپنی نیمه نو په سیوا کپنی سره یو نی یونی مګېنټه نور سیوا کنه سوراشوي شپک ګېنټه او درې ګېنټه شوکا آراموکا نو درې سلور نیم گھنٹه عبادت شه یا درې گھنٹه عبادت شه یا شپږ گھنٹه شه هي عبادت شه درې سلور نیم شپږ نو درې مې تاسو لوسوي درې گھنٹه سولس ها شپږ گھنٹه سولسين شه دوی سے عبادت او سلور نیم گھنٹه د نو گھنٹو سه شو نیم شه جنها گھنٹه شپره والے نو د درې صورت الله یا نیم پا نیما یا دی نیمی نا کم یا د نیمی نا سیوا نیم پا نیما سلو نیم شو نیمی نه کم شو او پا نیمی باندې سیوا نو بیا شپاک شو خبر دیانترالا نو نسپهو اوین قسمنهو قلیلا او زید علیه یا سیوا کا دی علیه پا دی نیم اشپا بانده ور خوک شپ اشپاو گو گیندو تیورا سوا وردت لیل اغلل القران په مزه او خیسته ترتیلا په مزه او لستو لستوسره په مزه مزه ترتیل سره تجوید سره خیسته خیسته د الله جل جلاله کلام اغلل نو دا عبادت کوي عبادت کې انسان کی روحانی طاقت نبی اسلام ته اګل وی ذمہ داری و یو له امانت و ته ملاوې دو نو دا دغه لپاره د مخ کې نه تیاره روحانی طور انسان مضبوط شي نو بهر حال د کې ابتداء کې د تهجد او ذکر واجبو نبی له صلوات و سلام بم کل صحابه خبر ده انده لا ټول امت باندې صرف نبی له صلوات و سلام باندې نو په صحابه باندې بیا وروسته آیات کې بیا د دې وجوب ختم شو اغه لزوم ختم شو مستحب پات شو یا سنت پات شو نو بہرحال ددی وقت اهميت درنه بیا شپکه خصوصا حدیث پاک کے رازی دبوخاری او دمسلم حدیث ته الله جل جلاله د شپل شان مناسب اګه کل درم ایس شپ پات دی سلس اخیر مثلا نه گھنٹ شپا اخیری در گھنٹه پات دی د خپل شان مطابق کته اسمان ته نزول پرمای او الله پرمای چې څوک د جمانه و اړیږي زول قبول والو کوم څوک د چې سوالو کې ځواب تا غشي ورکم څوک د جمانه بخنه وغواړي چې ځواب ته بخنه وکړو نو دا د مؤمن شرف ته پدې کې د مومن عزت ته په قیام اللیل کې او پدې کې الله جل جلاله د استعانه آو د خل کو نے استعانه الله جل جلاله پدیموس کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی افش السلام سلام خوروی اتم طعام خلقو باندې خوراک کوی وصلو باللیل والناس نیام او دشپی مس کوی چې خلقو دی د ری عمل چې کوی سلام خوراک او دشپی تہجد تدخل الجنه بسلام نبی علیہ السلام پر میں جنت تب داخل شے د سلامتی یا سر. حال بہرحال دا د ټولو نه بهترین شی یو حدیث کې نبی علیہ السلام پر میں علیکم بقیام اللیل قیام اللیل لازمی تور کوي فانه د صالحین قبلکم دا د مخ کې نگانو خلق او طریقه دا او د الله جل جلاله تنزیدقت او دې سره الله جل جلاله ګناون نه ریږي او دا انسان د ګناون نه بچکی د ګناون نه د بچکی دوه بهترینه طریقہ اغه تهجد دي نو بهر هله دي اهتمام وکړي سناسو وګدي شپې دي انسان پاسي او کمس کم دول سرکاته او کنین او اترکاته نو ول اسلام بدره کاته اکثر او اترکاته تهجد به کو نو دا انسان اترکه تک کم سے کم کېږي سلورو کې دوم نووي له سلام کې سلورو یې امکړي شپګې امکړي تيمکړي لس یې امکړي او دولسه ما کړي چې ټول دې نووي له سلام نه ثابت دي نو کم سے کم د ورکه ته انسان راغلی اوند بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمیل ایزان راؤنڈا کیا کمبل کی کپڑو کی نو کم تودرے گا مستا کم اودرے گا اللیلا دشپے اللہ قلیلا مگر لون دینا نسبہ ہونیم دشپے او اب ان خسیا کمکا من حود دشپے نا قلیلا لون دینا او ان قصیا کمکا من هود دینی منا قلیلا لغن دے او زدیا سیواکا علیه پدینی مبان دے وردتے للقرآن او لولا قرآن لرا پمزمزا خیست ترکی سرا ترتیلا پمزاو خیست لستو سرا احمد اللہ رب العالمین و لا عاقبت اللہ رب العالمین و السلام والا رسولی محمد وآلی و صحبه و اجمعین اللہم اہدنا و اہدنا و اہدنا و اجمعنا سوال لیو احتاد اللہم ازیدنا و اجنتل ایمان و اجنا حولنا سوال احمد و رات و نسیب دنیا خیرد رسولی موسیقی ایل ارادی